62. Ліс стояв нерухомо, потойбічну тишу порушувало тільки поскрипування гравію під нашими ногами. Ми з Суреном мовчки йшли до телеграфу, і з кожним кроком мовчання ставало дедалі напруженішим, та й особливо не було про що говорити. Я знав, що результати розтину дозволять йому вирішити, чи порушувати справу проти колишніх друзів Картера, чи списати цю смерть на природні причини, хоч би яким дивним це здавалося, і відпустити їх на всі чотири боки. Контора мало змінилася з часів мого останнього візиту. Фарба так само відчаровувалася від дерев'яних дощок, якими був обшитий фасад. Той же самий кабиздох дрімав на усонні, як і два дні тому. Що не кажи, а час тут застиг, хоча за останні 48-1 обставини змінилися так, що й не впізнаєш. Сурен відчинив двері, і Петлі голосно запротестували. Сержант зупинився. Після вас, сер, промовив він із посмішкою. Я з підозрою поглянув на нього, Уже і забув, коли він в називав мене сер. «Годі кепкувати, сержанте», – сказав я, зупиняючись поруч із ним. «Це ваша справа, тож вам і годиться прочитати телеграму першим. Я почекаю тут». «Упевнені?» «Абсолютно». Він уже підняв ногу, але застиг і повернувся до мене. «Гадаєте, вони винуваті? Я стенув плечима. «Чого не знаю, того не знаю». «А вам хочеться, щоб вони були невинуватими?» Однією рукою я почухав щетину на щоці. Ось це гарне запитання. Сурен увійшов усередину, а я поплентався до пенька на самому осонні неподалік від того місця, де спав песик і сів. Звідти я подивився на галявину і дорогу за нею, що вела до міста. Там на відстані менше трьох миль сиділо троє чоловіків і навіть не підозрювало, що їхнє життя може змінитися будь-якої миті. Бо залежить від кількох слів, переданих телеграфом з місця за 20 миль звідси і надрукованих на стрічці паперу, яку вже зараз читає сержант. Я замислився над останнім запитанням Сурена і зрозумів, що для мене їхня вина чи навпаки невинуватість є такою собі загадкою. Людину, яка називала себе Роналдом Картером, я не любив, і факт його смерті мене не засмутив. Але якщо, шановні Дікін, і Філіпс його не вбивали, це означає, що покидьок мирно померу вісні тік від будь-якої кари за свої злочини. Як на мене, було б значно краще, якби вони дійсно його вбили, навіть якщо б тоді я опинився перед дилемою заарештувати їх за це чи ні. Знову рипнули незмащені петлі, і я повернувся і побачив, що сорендернат вийшов з таким обличчям, ніби йшов на похорон. Я підвівся. «Ну?» Він передав мені клаптик блакитного паперу. Я прочитав, склав квадратиком і поклав до кишені. Сорендернат зітхнув. «Що ж», – поплескав я його по плечу, – «ходімо, повідомимо новини». Ми покрокували пліч-о-пліч пліч, і весь шлях до Джатинги подолали мовчки. Знову постукав я у двері Гайфілду, значно цивілізованіше, ніж напередодні. Знову мені відчинила Каранджана. Сорен Дранат попросив її покликати господиню і зібрати всіх гостей у бібліотеці. Кілька хвилин потому ми з Сореном увійшли до кімнати, де нас зустріли неприязні погляди блідих гостей-картерів. Після нашого вчорашнього опитування меблі повернули на свої місця. Тепер канапи стояли біля каміна, одна навпроти одної, розділені журнальним столиком червоного дерева. Девари зайняли одну канапу, Емілі Картер з Дікіном улаштувалися на іншій. Пастор Філіпс зайняв позицію біля скляного вікна, а Чарлі Престон, оцінювальним поглядом укинувши на мені свою сорочку поло, сперся на глобус бару. Сурен відкашлявся, театрально закликаючи до тиші, тоді вийшов на середину кімнати, як пророк Даниїл до левів. Шість пар очей стежили за його рухами, шість облич звернулися до нього. На деяких застигло очікування, на інших, без сумніву, менш шляхетні емоції. Леді та джентльмени», – серйозно почав він. Я напружився. Ми отримали результати роздину тіла містера Роналда Картера. Зазначається, що причину смерті не вдалося визначити. Зважаючи на це, ми більше не маємо підстав утримувати вас тут. Ви вільні. Його останні слова потонули в прокляттях та полегшених зітханнях. Незворушною лишилася тільки Емілі Картер. Один за одним гості піднімалися і виходили з кімнати групками по двоє та троє. Хтось окотив мене крижаним поглядом, інші вважали за потрібне сказати кілька добірних слів, які я сприймав з належною мужністю. Винятком був Чарлі Престон, який і тут угледів щось веселе. Мушу зізнатися, старий, ви тут добряче нас розважили. Сподіваюся, ви до нас іще навідаєтесь. Сорочку можете лишити собі, додав він. Вважайте це моїм подарунком. Я повернувся до Сорендраната і передав йому телеграму. Ось, промовив я, сувенір на згадку про вашу першу справу. Він розгорнув її і знову прочитав Причина смерті не зрозуміла, причина опіків на грудях не зрозуміла, слідів морфію чи інших отруйних речовин не виявлено. Я дійсно вважав, що вони його вбили, зізнався він. І досі повірити не можу, що те, що Картер полишив цей світ за кілька годин після того, як Факір віщував йому смерть, це лише збіг обставин. Може і справді збіг. А може вони вжили якийсь токсин, щоб його не змогли знайти лікарі, сказав я. Роззерніться, ми посеред субтропічного лісу. Хто знає, які екзотичні отрути можуть дистилювати з рослин місцеві племена. Я пригадав трав'яний відвар, який пив в ашрамі протягом десяти днів. Хто може сказати, що не знайдеться якесь інше, не таке доброзичливе зілля? Або ж, продовжив я, це дійсно була кара Божа, відплата за минулі гріхи. Сурен покосився на мене. Ви в це не дуже вірите, еге ж? Не дуже, погодився я, але хотілося б. Можемо їхати додому? Тільки не кажіть, що вам тут не подобається, сержанте. Він похитав головою. Для бенгальця тут занадто холодно і забагато пагробів. «Гадайте, це погано?» – гмикнув я. «Вам би в Шотландію?» «Що ж добре, йдіть складати речі. Зустрінемось у клубі за півгодини. В його погляді світилося розуміння. «Дозвольте здогадатись, підете попрощатися з місіс Картер?» За п'ять хвилин ми з ним дійшли до дверей, де сцена прощання нагадувала виїзди з готелю Ріц. Девари і Дікін кружляли навколо, очікуючи прибуття коней, та курс пускав сходами їхні валізи. Сурен у пориві великодушності побажав їм доброї дороги, після чого попрямував до клубу Джатинги. Ми завели офіційну розмову. За словами Алана Девара, Престон уже пішов, повернувся до свого бунгало, а пастор Філіпс і досі був у своїй кімнаті, пакував речі або читав молитви. Але Емілі Картер ніде не було видно. І про те, де вона, гості знали не більше за мене. Попрощавшись із ними, я попрямував до сходів і піднявся на другий поверх. Там постукав по черзі в усі двері, сподіваючись, що якийсь відчинить господиня оселі, селі, а не баптистський священник. У перших двох кімнатах нікого не було, але от я дістався третьої, і все змінилося. Я постукав, може, енергійніше, ніж було б доречно чи годилося б, але це не мало б значення, якби двері були щільно зачинені. Вони ж не були замкнені, від сили удару розчахнулися, і я побачив Ранджану, що стояла на ліжку і поправляла москітну сітку. Я припустив, що це одна зі спалень, відведених гостям картерів, і тепер, коли вони поїхали, покоївка прибирає кімнати». Від несподіванки служанка обернулася, втратила рівновагу, і на мить здалося, що вона гепнеться на підлогу. Але цього не сталося. Ранджана схопилася за сітку і вирівнялася. Я не хотів вас налякати, вибачився я. Шукав вашу господиню. Вона подивилася на мене так, як дивляться слуги на багатіїв, які, на їхню думку, марнують свій час, і спустилася з рішка. Я знайду її сагиби. — Не кваптеся, — попросив я. — Будь ласка, закінчіть свою роботу. Дівчина кивнула і продовжила відчіпляти москітну сітку від гачка, вкрученого по центру стелі. Вона розв'язала її, і коли прозора завіса впала на підлогу, мене осяяло. Москітна сітка. З певною грацією, нехтуючи британськими стандартами зовнішньої пристойності, вона мовчки спустилася з ліжка і почала згортати сітку, закладаючи складками ярди мусліну, після чого поклала її в шухляду під ліжком. Увесь цей час вона щосили намагалася не звертати уваги на британського детектива, який закляк на місці й спостерігав за кожним її рухом. Вона повернулася до дверей. «Хвилиночку СГБ, я приведу господиню». «Стривайте!» – зупинив я її, схопивши за плече. «Я хочу оглянути сітку, що висіла в кімнаті господаря тієї ночі, коли він помер». Вона глянула на мене як на божевільного, але сперечатися з загибом не стала. Кивнувши, вона повела мене коридором до спальні Роналда Картера, натиснула на ручку, і ми увійшли. Ранжана відчинила шафу, опустилася навколішки тоді пірнула в нижню частину гардеробу і вигулькнула з москітною сіткою в руках. Щойно побачивши її, я зрозумів, що вона відрізняється від тих, що висіли в інших кімнатах. На вигляд вона була жорсткішою, менш делікатною, та й згорнена була не так охайно, як інші. І тут я помітив, що тканина має металевий блиск. «Покладіть її на ліжко», – попросив я. Не промовивши ні слова, вона так і зробила, після чого я наказав їй полишити кімнату. Я оглянув сітку, підняв очі на гачок на стелі, на якому вона висіла тієї ночі, коли помер Картер, після чого загорнув її в простирадло, підняв і вийшов із кімнати. Я раптом зрозумів, де може бути Емілі Картер.